Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation Rabatt und Mohr aus dem Modul Kooperative Systeme im Lehrbundstudiengang an den Fachhochschulen Köln und Dortmund. Mein Name ist Matthias Andre und ich habe zusammen mit meiner Gruppe Markus Bracht, Sven Jonas und Thomas Schar folgenden Slidecast für euch erstellt und haben dies über wirgemeinsige getroffen und Telkos zusammengestellt und hoffen auf eine angenehme Unterhaltung. Zu Beginn die Agenda. Wir werden kurz die Situation analysieren, dann die Zielsetzung unseres Rabbit und Moose Systems vorstellen. Im Anschluss folgt der Hauptteil mit Szenarios, Mockups, Prototypen und verwendeten Pattern und abschließend werde ich mit einem Fazit Die Ist-Situation ist relativ einfach zu skizzieren. Es gibt Shopping-Systeme, die zum Beispiel vertreten sind durch Amazon oder Ebay. Wir haben Shopping-Communities, vertreten durch Xiao, Billiger.de oder Günstiger.de, die sich jedoch auszeichnen durch den fehlenden Community-Charakter. Das bedeutet, in unseren Augen liegt keine echte Kooperation zwischen den Menschen vor und der Schwerpunkt liegt bei dem bestehenden System auf dem Kauf bzw. beziehungsweise auf dem kommunizieren von Werbung und nicht wie wir das machen wollen oder was unser System als Eigenheit hat auf dem gemeinsamen erleben des Kaufprozesses und da soll unser Schwerpunkt liegen die Pros und Cons zu den bestehenden Websites sind dass eine große Vielfalt an Angeboten besteht. Also jedes erdenkliche Produkt wird angeboten. Wir haben bekannte Systeme, die z.B. durch Marketingmaßnahmen im TV und im Radio präsent sind, da ist z.B. an eBay zu denken. Wir haben eine schnelle und intuitive Nutzung durch diese durch die anonyme Anmeldung ist quasi keine direkte Eintrittshürde gegeben und wir haben auch Bewertungssysteme, die für die User einsehbar sind, allerdings bezogen auf Produkt oder Käufer oder Verkäufer und jeder Benutzer kann bewerten, was die Seriosität bzw. Anonymität in Frage stellt. Als Kontra ist fehlt eben die von uns gewünschte Kooperation, also es besteht hauptsächlich der Kaufprozess oder der steht im Mittelpunkt Es ist reines Shopping, also neue Leute mit ähnlichen Interessen werden selten oder nicht gefunden. Also es bezieht sich auch eine reine Community of Purpose. Also zweckgebundenes Aneinandertreffen oder Aufeinandertreffen von Käufern, was zudem anonym geschieht. So viel zur Ist-Situation, jetzt zur Zielsetzung von unserem System. Wir wollen also Menschen zusammenbringen mit gleichen Interessen hier jetzt ein abstraktes, aber gut einprägsames oder gut vorzustellendes Beispiel, wie abern das Personen wie die beispielsweise Briefpapier kaufen, dann letztlich in einer Brieffreundschaft enden und diese sollen unterstützt werden durch virtuelle und reale Meetings und anschließende oder integrierte Events oder dazwischengeschaltete Events Der Erfahrungsaustausch soll also über den Kaufprozess hinausgehen und zu Freundschaften führen, Kontaktpflege einbegriffen und Community. Also günstiger kaufen ist das ein Nebenprodukt. Das heißt, gemeinsam, also kooperativ soll das Kaufen geschehen und dabei soll das Kennenlernen von anderen und der Kauf als Ansatzpunkt gesehen werden für weitere Kontakte, zur Knüpfung also von weiteren Kontakten noch mal jetzt abstrakt die Zielsetzung, dann kommen wir auch schon zum eingemachten von unserem System ausgedrückt mit schönen englischen Wörtern. Also wir wollen die Community of Interest darunter ist eine Gruppe von Personen zu verstehen, die gemeinsame Interessen haben und sich zu einem bestimmten Thema zusammenschließen. In unserem Fall ist es der Kauf und das Zusammenkommen durch gleichgelagerte Interessen oder Hobbys. Der Bindungsgedanke steht bei uns im Vordergrund vom Portal, was durch den Punkt Community of Passion ausgedrückt wird. Und letztlich soll das Pre and After Sales unterstützt werden, oder unser System soll dies unterstützen. Und zwar über den erwähnten Kaufprozess hinaus. Die nächsten zwei Slides sollen einen Überblick geben über die Szenarien. Wir haben dazu vier Hauptgruppen gebildet einmal Online Communities und Kooperationsunterstützung. Wir sehen in diesen beiden die Registrierung, Bonuspunkte, Mentoren, Kauffindung und bei der Kooperationsunterstützung der für uns sehr wichtige gemeinsame Kaufprozess, wozu auch gehört die Einladung, Produktbewertung und der Erfahrungsaustausch. Auf dem nächsten Slide sehen wir die Kommunikationsunterstützung. Die integriert sein soll oder integrieren soll regionale suche informationen zu produkten user anfragen und noch gewisse chat funktionen anschließend noch die awareness unterstützung im rahmen der kauffindung aus diesen szenarien haben wir die fünf wichtigsten herausgestellt oder herausgesucht und die werden wir gleich vorstellen vor den szenarien kurz noch unser basis framework mit diesem Design soll sichergestellt werden, dass der Endbenutzer ein einfach zu koordiniert zu koordinierendes System hat oder eine Übersichtsseite und auch die Wiedererkennung gewährleistet sein soll. Wir sehen den Rahmen, das ist links, rechts und unten, der festgelegt ist und es ändert sich lediglich das Fenster in der Mitte. Jetzt gehen wir da etwas ins Detail. Wir fangen links oben an mit der Mittelnavigator, mit der Angebotssuche, wo auch Kontakte gesucht werden können und eben direkt die die Seite durchforstet werden kann nach gewünschten oder nach interessanten Angeboten, die speziell für den Benutzer sind. Jetzt betrachten wir die Spalte unten in der Mitte, das ist die Statusmerkliste. Da sehen wir, inwieweit getätigte Aktionen fortgeschritten sind und diese sind dann einfach aufrufbar. Wir sehen außerdem die abonnierten Interessengruppen und die Bonuspunktezahl auf der rechten Seite. Auf die Details wird in den Folgefolien eingegangen. Nach dem Framework jetzt zur Startseite. Die Startseite des Systems ist so gestaltet, dass der Login natürlich ist, zudem werden neue nicht registrierte Benutzer hingewiesen auf die Vorteile des Systems wir sehen hier z.B. Menschen mit gleichen Kennt mit gleichen Interessen kennenlernen, Erfahrungsaustausch zu Produkten oder gemeinsame Kaufe mit vielen möglichen Rabatten. Und meet meet each other, also für das gemeinsame Treffen oder zur Eventorganisation. Hier ist also möglich, dass sich registrierte Nutzer einloggen und die Vorteile für nicht registrierte Benutzer und Interessenten werden auch gezeigt. Es ist außerdem möglich, dass anonyme Benutzer nach Produkten suchen und sie werden auf die Seite weitergeleitet, jedoch unter anonyme Anmeldung Anmeldung hier in Anführungsstrichen. Wie sieht also jetzt der anonyme Bereich aus? Im anonymen Bereich ist lediglich die Suche möglich, ohne dass man Rabatt-Erlasse vorleben kann bzw. sich an andere Bad-Aktionen beteiligt beteiligt. Hierdurch wollen wir erreichen, dass die User neugierig auf System sind, also die Anlockung neuer Benutzer durch das Vorstellen von Aktionen, die im registrierten Bereich ablaufen, z.B. neueste Interessengruppen oder neuere Kauf- oder Eventprozesse, äh Abläufe etc. Hier wird also ersichtlich, welche aktuellen Angebote genutzt werden oder bereits im Gang sind. Außerdem sind Produktbewertung oder Eventbewertung ersichtlich und das soll den kooperativen Part in unserem System unterstreichen. Unterstrichen wird dies durch Top Lieferanten oder durch Top Benutzer, die also besonderen Wert für andere Nutzer geliefert haben, was durch die Bonuspunkte zum Ausdruck kommen soll. Jetzt also zum ersten Szenario der Registrierung. Die Abfolge wird in den Szenarien so sein, dass ich zuerst die Mockups zeige, dann die Prototypen und anschließend die Pattern. Wir sehen jetzt hier den Registrierungsprozess. Das System bietet also dem Benutzer die Registrierungsfunktion. Es zeigt eine Übersicht. Der Benutzer kann anonym nichts steuern. Anschließend registriert sich der Benutzer und wählt sein Profil. Er bekommt eine E-Mail, klickt auf den Aktivierungslink und und meldet sich dann erstmalig am System an und wählt interessenbezogen aus, in welche Gruppen er möchte. Anschließend nutzt er die neuen Funktionen. Dass wir uns das besser vorstellen können, schauen wir uns mal die Prototypen an. Wir haben zwei Prototypen angefertigt, erkenntlich an dem 1 von 2, das bedeutet auf dem nächsten folgt noch ein Stück. Auf der linken Seite sehen wir also die persönlichen Daten, den Namen etc. Und auf der linken Seite wird zunächst grob angegeben, um welche Art des Profils es sich handelt, soweit irgendwelche Richtungen bevorzugt wurden. Und weiter gelangt man zur Verfeinerung, die auf der nächsten Seite dargestellt wird. Wir haben also Klassifizierungen der Benutzer. Es ist also Kooperation schneller möglich durch die vom System zusammengebrachten Personen. Also das System analysiert die Auswahl und kann dann Vorschläge machen für Personen, die ähnlich gelagerte Profile haben. Wir haben also hier eine personalisierte Seite des Benutzers, die mit Hilfe der äh, mit Hilfe der Ange Angaben dann erweitert wird. Wenn wir dazu jetzt die zweite Seite uns betrachten, auf dem zweiten Prototypen zur Registrierung sehen wir, dass der Benutzer Angebote speziell auf seine Interessen bezogen vorgesetzt bekommt oder auch anderen Nutzer, die ähnliche Interessen haben, was analog zum StudiVZ kennst du schon, kennster ist. Zudem werden Interessensgruppen aufgezeigt, die entsprechend der Interessen vom System generiert werden. Schauen wir uns jetzt hierzu die Pattern an. Hier will ich nicht zu so sehr ins Detail gehen, da das zu so zeitaufwendig wäre, also wir sehen hier Quick Registration, um die um die Hürde nicht zu hoch zu setzen, dann das Login, also zur Personalisierung, Welcome Area, dein User Gallery und Hall of Fame. Und schon sind wir bei der Kauffindung. Wir sehen hier jetzt das Mockup zur Kauffindung. Also, das läuft bei uns zentral über Interessengruppen, über Interessensgruppen ab. In diesen können verschiedenste Werkzeuge wie z.B. Forum, Chat, Wiki etc. genutzt werden und wir haben hier die Besonderheit, dass die Auflistung an Interessengruppen pro Bereich stattfindet. Also der User hat die Möglichkeit, in diesem Bereich Interessensgruppen einzusehen, ohne aktiv zu werden und erst mit der Anmeldung zu einer Interessensgruppe kann er aktiv werden. Übrigens, über Interessengruppen können die Personen mit gleichen Interessen sich kennenlernen oder Informationen austauschen oder aber gemeinsam kaufen beziehungsweise Events organisieren hier im Mockup sehen wir also die Erstellung der Interessgruppe, dann die Nutzung der eben besagten Werkzeuge der Benutzer abonniert also diese Gruppe er wird tätig durch Foreneinträge oder Foren Wiki und er organisiert Treffen zum Kauf und wählt dann das Produkt und legt den Kaufzeitraum fest wir sehen das jetzt hier an einem Prototypen, also ein Beispiel. Hier möchte jemand ein ICE-Modell kaufen. Wir sehen also hier, er klickt über verschiedenste Listen und gelangt dann letztlich zu seinem gewünschten Modell, ICE. Er kann dies dann anwählen oder suchen bzw. andere Personen einladen und zwar durch einfaches Klicken oder Suchen der Person. Man kann Wählt also den entsprechenden User an. Es öffnet sich das Kontextmenü, was jetzt hier zu sehen ist. Und wir können dann den Kommunikationsaustausch beginnen. Bei der Kauffindung ist die Wichtigkeit auf der Interessensgruppe, da hier der Ausgangspunkt der Kooperation stattfindet. Also es wird eine Interessensgruppe gebildet, in der dann die gemeinsame Kommunikation und Kooperation erfolgt in Bezug auf den Kauf oder auf die Organisation des Events stattfindet. Wenn wir jetzt hier das Beispiel uns weiter anschauen, dann sehen wir dem Karl kann dann z.B. kann dann eine Nachricht geschrieben werden, indem man ihn z.B. fragt, ob dieses Modell zu den bestehenden Modellen, die er bereits hat, passt oder ob andere empfohlen werden. In diesem Zusammenhang wird der nächste Slide wichtig, da haben wir uns überlegt, dass man eine Art Forum Wiki erstellen kann, was eine Diskussion, was ein Diskussionsthread ist, der eine Einkaufs- oder To-Do-Liste hinter hinter die man eine Einkaufs- oder To-Do-Liste hinterlegen kann, die von jedem in der Gruppe bearbeitet wird oder bearbeitet werden kann und die man dann abonniert hat. Das Ziel hierbei ist es, das, dass die mit, äh, die Mitglieder untereinander besser kommunizieren können und dieses kurm Wiki als eine Art Working Document haben. Wir sehen das jetzt hier noch mal an dem Beispiel mit dem ICE. Da können dann z.B. Karl Kurt oder Anna sich zusammen zusammensetzen bzw. auf dem Working Document austauschen. Soweit zu den Prototypen, jetzt schnell noch die verwendeten Pattern. Wir haben da die Buddy List, User Gallery Durch die werden Benutzern bekannte oder weitere Benutzer angezeigt. Die Direkte Kommunikation ist per Nachricht möglich und Kaufeinladungen können gezielt an User gesendet werden. Nächstes Forum. Forum-Einträge können zum Sammelkauf eines Produktes genutzt werden oder Detailabsprachen sind, sind möglich. Letter of Recommendation. Hier können per Nachricht Benutzer aus der Buddy-Liste oder aus Interessesgruppen direkt benachrichtigt werden um Produkte oder Events zu empfehlen, dann invitation, wir können wir Leute zum Einkauf oder zu Events zur Eventgestaltung einladen, dann spontaneous collaboration. Wir können hier spontane Zusammenkünfte per Forum oder Chat organisieren. Und als letztes haben wir Room, also Interessensgruppen sind im Portal dann gebilde, in denen sich in denen sie sich wie in einem Raum, der geschlossen ist, austauschen und treffen können. Ist dann die Kauffindung zu Ende, kommt es zum Kauf bzw. zur Organisation des Kaufs. Wir kommen hierzu direkt zu den Mock-Ups. Der Benutzer entschließt sich also zum Kauf eines Produkts. Er verlinkt das Produkt in der Interessensgruppe. Der Benutzer lädt andere Benutzer aus der Interessensgruppe ein, sich im Kauf zu beteiligen. Und so wird der Sammelkauf gestartet. Als nächstes wird der Zeitraum definiert, in dem das Produkt dargestellt wird bzw. in dem der Kaufprozess stattfindet. Das System stellt dazu drei verschiedene Preissegmente dar, die dann abhängig sind von der Nachfragehöhe, die dann also gestaffelt sind, dass du mehr gekauft wird, desto günstiger wird das Produkt. Und die Benutzer entscheiden sich dann zum Kauf eines Produktes und wählen dabei eines der zur Verfügung stehenden Preissegmente aus der Benutzer wird nachdem das der Kaufprozess beendet wird informiert, wenn sein Preissegment erreicht wurde und es wird dann ein Kalendereintrag erstellt zur Formierung bzw. Erstbenutzung. Das hat dann die Presales Komponente, also wir waren hier dann erreichend, dass die Käufer weiter in Kontakt bleiben und sich dann nicht aus den Augen verlieren. Das war jetzt alles relativ schnell und viel, deshalb wieder zwei Prototypen. Wir sehen also hier einen bereits gestarteten Kaufprozess, der entweder über eine Interessensgruppe oder über eine über die Suchfunktion aktiviert werden konnte oder worden ist. Wir sehen dann die Statusliste. Weiterhin sehen wir hier noch die Bonuspunkte, die dann erhöht werden, wenn der Kauf erfolgreich war. Was wir auf dem nächsten Slide sehen, ist die Fortführung unseres ICE Beispiels. Wir sehen hier die Preisstaffelung, drei Gruppen, 1 bis 2, 3 bis 7 oder 8 bis 10 User, jeweils mit fallendem Preis, wobei dann auch die wobei dann auch der Status nachgeprüft werden kann, also gesehen wird, inwiefern die Zahl erreicht wurde, also welche welche Preis momentan aktuell ist. Also hier in diesem Zusammenhang ist die Kommunikation und Kooperation beim Kauf deutlich. Nach dem Kauf werden dann Bonuspunkte vergeben bzw. bei Aktivitäten. Wir schauen uns hier zumal die Mockups an. Wir haben also den Benutzer, der seinen Punktestand sieht, der ist aktiv in der Community. Dies kann z.B. sein, dass er dass er andere zum Kauf einlädt oder unterstützt oder er organisiert Events bzw. Käufe. Dann nutzt er seine erworbenen Punkte im Bonuspunkte-Shop und seine Punkte werden vermindert und er meldet sich dann wieder ab. Jetzt schauen wir, wie das im Prototyp aussieht. Wir wollen also sicherstellen, dass generell ein Anreiz geschaffen wird, sich dauerhaft am System zu beteiligen und dies kann wie gesagt durch erworbener Artikel sein, also durch den Kauf oder damit, dass man Mentorenrechte im System erwirbt oder andere Einladungen zum Rabattkauf. Das Beispiel zeigt jetzt hier den IC-Zug, wo wir über die Teilnehmerliste sehen können, wer beteiligt ist an Rabattkauf bis jetzt und andere einladen können. Und wir sehen dann auf dem nächsten Slide, dass ich die Bonuspunkte durch Einladung bzw. andere Aktionen um 50 Punkte erhöht haben. Dieses Slide soll noch einmal verdeutlichen, inwieweit Bonuspunkte notwendig sind für den Benutzer bzw. für die Benutzer und das kooperative System. Sie sollen zum einen als Reward dienen, also Benutzer erhalten Bonuspunkte, wenn sie sich aktiv einbringen. Sie sollen eingelöst werden können gegen Artikel oder man erhält beim Kauf eines Artikels, ähnlich wie bei Payback, Vergünstigungen. Als nächstes ist Reziprozität. Das bedeutet, dass Benutzer für das Geben von Informationen bzw. anderen Dingen etwas zurückbekommen sollen und dadurch zum Beispiel mehr Rechte bzw. mehr Vergünstigungen bekommen dies kann durch qualifizierte Beiträge oder Unterstützung bei Kauf oder Eventprozessen erhöht werden. Die aber auch durch Bewertungen von anderen, die positiv sind. Jetzt kommt das Szenario Nachkauf, das ist das letzte, was wir vorstellen und hier wollen wir auch unterstreichen, inwieweit die Kooperation unter den Benutzern unterstützt werden soll. Schauen wir uns jetzt also schnell den Nachkauf Mockup an. Der Benutzer loggt sich in das System ein und ruft einen Artikel auf und editiert den Beitrag, der bereits abgelegt wurde. Er kann dazu Bilder hinterlegen, Videos oder Artikelbeschreibungen ergänzen. Er speichert dies und bewertet den Artikel. Das bedeutet, er gibt eine er gibt Informationen über den Artikel bzw. seine Erfahrung damit, Preis und Speicher wie es wieder und loggt sich aus. Wenn wir uns das anhand des nächsten Slides anschauen, sehen wir, dass er die Möglichkeit hat, Bewertungen, Beschreibungen oder Kommentierungen zu verfassen, als Erfahrungsberichte oder Erlebnisberichte, abhängig ob es Kauf oder Eventgestaltung war und hat auch dann weitere Möglichkeiten, danach noch Events zu gestalten, z.B. sie äh sie Organisation oder Ausflugsplanung um dann weiter in Kontakt mit den vorher kennengelernten Personen zu bleiben. Sehen wir uns jetzt hierzu die sinnvollen Pattern an. Wir haben hier wieder Reziprocity. Also die Benutzer erhalten neben Bonuspunkten auch noch mehr Rechte, wenn sie sich in die Community einbringen. Zum Beispiel können sie als Mentoren fungieren oder qualifizierte Beiträge anbieten wenn über die Bewertung des Beitrags zu hören punkten führen, was dann wieder das geben und nehmen ausdrücken soll. Wir haben den Diskforum, wo Erfahrungsberichte ausgetauscht werden über gekaufte Produkte oder Events. Wir haben Share Annotation, also Bewertung von Produkten und Nutzerbewertung und wir haben Feedback Loop, dass der Benutzer in Kontakt mit Verkäufern gehen oder treten kann und Fragen stellen bzw. Reklamationen in Anspruch nehmen kann oder diese bekannt machen kann. Damit haben wir also ein relativ umfassendes Rabattsystem geschaffen. Jetzt noch kurz zur technischen Realisation. Hierzu haben wir centralized objects gewählt, also alle Objekte liegen auf einem Server und erlauben damit dem Benutzer dem Benutzern auf die Daten zuzugreifen. Wir haben dann Remote Subscription gewählt. Die Informationen werden also automatisch an die Client-Seite geleitet, wenn Aktualisierungen vorliegen. Weiterhin haben wir Immutable Version gewählt, dass der Kauf als unveränderliches Ereignis gespeichert wird, wenn also Veränderungen vorgenommen werden und es wird damit eine neue Version erzeugt und so guter Letzemer Replay, also die Anzeige von Veränderungen, die andere Benutzer vorgenommen haben, werden direkt angezeigt, so dass jeder zügig erkennen kann, welche Dinge neu sind seit dem letzten Stand, wo er selbst aktiv war. Also als Zusammenfassung noch mal von der technologischen Umsetzung klassische Client Server Web Architektur basierend auf dem Prinzip Model View Controller und Ja, das war's zur technologischen Umsetzung. Bleibt mir nur noch ein kurzes Fazit zu äh Fazit zu ziehen aus den bis jetzt gemachten Informationen. Also, es soll der kooperative Gedanke beim Kauf in den Vordergrund gerückt werden und das langfristige Ziel ist die Schaffung einer Community of Buyers. Durch die Bonuspunkte soll die langfristige Teilnahme sichergestellt oder unterstützt werden und wir wollen Hobbiefreunde zusammenbringen oder auch Leute, die etwas zusammen unternehmen wollen. Gaben also hierdurch die Möglichkeit, dass ein dass das Portal ein Kaufportal mit einem Hobbyportal verknüpft wird. Wir erinnern uns da an Hobbyportale wie z.B. Mantaklub oder andere und wir wollen damit sicherstellen, dass All in One das alles geliefert wird, die Verknüpfung von Kauf und gemeinsam erleben, was ansonsten zumeist getrennt von statten läuft. Also dabei den kooperativen Gedanken in den Vordergrund stellen. So viel also von unserer Gruppe zum Thema Rabatt und Mehr. Wir sind gespannt auf euer Feedback und danken für die Aufmerksamkeit.